Lektion 6. Leeways rum. Hej och välkommen. Det här är mitt rum. Jag har en säng, en garderob och en bokhylla. Jag har inget matbord, bara ett skrivbord. Jag har ingen fotölj, bara en stol. Jag har ingen tv, bara en dator. Jag har inget kök. Jag äter i matsalen. Jag har det bra.